La de les roses vermelles encara estan en marxa. El dimoni... El dimoni té un deixeble, el de les ulleres. És un supervivent de la mansió de les roses vermelles. amb Pétor, Xàpig. Aquest el que vol és manipular el timoni. Sabeu si aquell cotxe... Escapa! De pressa, eh? Что? Un bon apat. Un... un... un... un... un... un... I ha recuperat la consciència? Què? Com es troba? Doncs no ho sé. Ha tingut sort. Només es va torçar el turmell. I em sembla que el cop al cap no va ser res. Però jo no sóc un expert com vostè. Com ho sap qui sóc? És el doctor Tenma, un neurocirurgià excel·lent. Llegeixo els diaris. Qui és vostè? Només sóc el dentista del barri. Em dic Milan Koloff, Passava per allà, quan el van atropellar. El cotxe va fugir i el vaig dur aquí. No... Millor que no s'aixequi encara. No... No el voldria molestar. Em molestaria més que sortís al carrer amb la pot arranca i que la primera cantonada el detingués la policia. On som? Som al barri turc de Frankfurt. El barri turc? Vaja. El que en queda, per ser més exactes. Estan reconstruint la zona i tiren a terra tots els edificis. La majoria de turcs que vivien en aquestes cases i ja els han dut a altres llocs. Són els mateixos que es van unir per enfrontar-se amb la gentussa d'un grup d'extrema dreta que va incendiar el barri. Què li ha passat al bar Bàgil? L'han tirat a terra? Sí, ja només en queden els fonaments. Caram, què coneix el barri, doctor? Sí, una mica. Ara que ja s'ha aixecat, si vol, vingui a menjar amb nosaltres. El menjar és més bo si es menja amb companyia. Avui tenim un menú vietnamita, l'ha fet Lamuín. Tenim po gà chà giotong. Els plats vietnamites de Lamuín són excepcionals. Endavant, mengi. Mm. Mm. Mm. És deliciós. A mi m'encanta el porc, però, és clar. els nostres amics turcs no en poden menjar. En aquesta casa no es menja gaire bé res, Això és perquè en Milan és un desastre cuinant. Home, gràcies. Cadascú prepara alguna cosa típica del seu país, saps? Eh? Aquí gaudim de la gastronomia internacional. No està malament, eh? Doctor Temma, vostè és japonès, oi? Com és el menjar japonès? El menjar japonès és... Això... Un dia ens podria fer algun plat. Ah, no n'hem menjat mai. No hi podria fer Katsudan, perquè es fan porc i, i sushi. No sé pas si hi agradaria el peix cru. Sí, ja ho sé, podria fer Oyakodon. Oyakodon? És un plat amb arròs blanc. S'hi posa una salsa i s'hi afegeix ou i pollastre. I què significa Oyakodon? Oya, oh, ja vol dir pare, co fill. El pare és el I l'O és el fill, oi? Ah! <ríe> Els japonesos teniu unes coses que... <ríe> és com cuspir-se una família sencera. <ríe> <ríe> <ríe> Què li passa, Tenma? No res. Que, que potser no li agrada el menjar? Sí, és boníssim, de debò. Feia temps que no menjava tant de gust i que no m'ho passava tan bé menjant. Sembla que faci segles. Bona nit, Tenma. Bona nit. No sé pas quan tardaré. ...a tornar a caminar bé. Renai, el temps és or. en forma de les activitats d'en Petor Txàpec. Ho troba estrany, oi? Ah. Encara que li sembla increïble, els agents que el perseguien no el volien a vostè, doctor Tenma. En realitat m'estaven buscant a mi. Perquè saben que mataré en Txàpec. Ah. Ostres, ha caigut. Caram, sí que és estrany. Abans feia els avions que volaven millor del món. Sap què? En Milán en sap molt de fer avions. Els seus avions fan fiu i arriben més enllà de la taulada. Ah, sí? I quan els fa, sempre diu el mateix. Sempre ens fa una promesa. Us prometo que un dia volarem tots més enllà d'aquestes taulades. Anirem a Turquia, al Vietnam, a la República Txeca. Visitarem els llocs d'on van venir tots. Oi? Sí. Vinga, mm -hmm. vola! Ah. Oh. Ostres, oh. quina manera. Com és que no volen? No ho sé. Perquè saben que mataré en Xàpec. Per això em busquen. Per què? Per què, Milan? Tu, no has de matar ningú, home. Aquest home, en Petor Txàpek, és el dimoni. Hm. El 1989, la vigília de la dissolució del govern comunista de Txecoslovàquia va fugir del seu país i va arribar aquí, a Frankfurt. Durant un temps es va dedicar a ensenyar alemany. Semblava un home tranquil. Però de la nit al dia, els nens de les seves classes es van transformar. Un a l'altre, els nens van començar a suïcidar-se. I els que quedaven vius van desenvolupar un comportament molt violent. Un dia els nens es van barallar brutalment i gairebé van acabar matant-se els uns als altres. El que havia sigut el cervell de tot el van enviar a un reformatori i jo el visitava sovint. Me'n recordo que un dia va murmurar Vull tornar a les sessions de lectura A les sessions de lectura? Aquella mateixa nit al reformatori el noi es va suïcidar Aquell noi era el meu fill I mentre passava tot això en Xàpi que es va esfumar sense deixar rastre I quan va tornar era un altre Era líder d'una organització secreta de Frankfurt segon sembla, vinculada amb grups d'extrema dreta. A través d'aquests grups, en Xàpec ordenava accions contra els turcs i altres estrangers. Jo no puc saber ben bé què pretenia fer a la gent que vivia en aquest barri. Però és evident que la seva ràbia no tenia límits. Perquè el 1996 va intentar incendiar el barri sencer. Ja sap de què li parlo, oi, doctor? Ho vaig veure a les notícies. Llavors la gent del barri va haver d'organitzar patrulles per enfrontar-s'hi. Però ni així. Perquè els cinc homes que van liderar les patrulles en només cinc mesos van morir un darrere l'altre de diverses maneres. Així vostè viu amb les famílies de... El fill de la Suleiman, el pare de la l'Atum, el marit de la Moïn, el fill de Mustafà i el pare d'en Xumar. No es van morir, doctor. Ell els va assassinar. En Peter Chapp. No sé per què li interessa aquest home, doctor Tenma, però només li demano una cosa. Deixi-me'l matar mi, d'acord? És meu. Espereu, nois. Aquest cop segur que funciona. Ja ho veureu. No m'ho crec. Que sí, ja ho veuràs. Per món que t'hi esforcis, quan no es pot, no es pot. Nosaltres ho sabem de sobres, això. Per exemple, tenim molt clar que no podrem anar mai al país d'on venim. Ja sabem que no podrem viatjar, però ja ens està bé viure aquí junts amb en Milán i la Tung. Mm. això ja està. A veure si vola, ara. Vinga. Ja t'ho he dit. Ah! Ah! Ara sí! Ara vola! Sí, vola! No crec que arribi més enllà de la taulada, com els que fa en Milan. Però ara almenys vola. No s'ha de perdre l'esperança. Ja! No ens hem de rendir mai. On és la meva pistola? On és la pistola que guardava el calaix? Ha arribat l'oportunitat que feia temps que esperava i me n'hi vaig. Però necessito l'arma. No puc permetre que ho faci, això. He decidit que no li tornaré la seva arma. Aquesta pistola la vaig trobar a la butxaca del seu abric, sap? Me la podria endur, però prefereixo utilitzar la que he fet servir per entrenar-me. Faci el favor de donar-me-la, doctor. Escolti, ara vostè té una família. No pot cometre un assassinat. Miri, he seguit els passos d'en Xàpec durant molt i molt temps. No tornaré a tenir una oportunitat com la d'ara. Deixi-ho, no ho faci. Li demano, sisplau, Milan, sisplau. Ja li vaig dir, doctor. En això no s'hi fiqui. La venjança no fa tornar als morts. El seu fill no tornarà. Però, en canvi, ara té un futur. Pensis-ho bé. Vostè no té cap dret a dir-me això. Mm. Milan, escolti. Vostè i jo estem en la mateixa situació, diria, Dr Tenma. <fut> L'he investigat. Si les seves declaracions són certes, vol dir que tots dos volem exactament el mateix. En Xàpec no era un mal home abans. El Xàpec que jo vaig conèixer no era el monstre que és ara. Ell i jo érem amics. Vam néixer al mateix lloc. I vaig ser jo que el vaig convidar a aquest país. Tu què creus que hi ha altra banda de la frontera? No ho sé, però no hi podem anar. Ja ho sé, que no hi podem anar. Però tu no t'ho ha explicat ningú? Diuen que l'altra banda de la frontera és un lloc increïble. Hi ha ciutats que estan il·luminades tota la nit. No ho sé pas, Petor. Qui t'ho ha dit, això? M'ho va explicar en Gregor. En Gregor és un borratxo, home. Doncs a mi m'han explicat que, més enllà de la frontera, els homes es tornen bojos igual que en Gregor. Els homes es tornen bojos? Ostres! M'agradaria veure-ho. I per què ho has de voler veure? Vola! Mira com vola! Milan, ets un geni! Vola, i no para! Quina passada! Aquest avió passarà a la frontera, tu! Vinga, va! Ves a veure què hi ha a l'altra banda! Vivíem en una ciutat xicosrobaca molt a prop de la frontera amb Àustria. El meu pare treballava en una fàbrica i el seu era funcionari. Però nosaltres ens vam fer amics. El 1989, quan el sistema comunista s'ensorrava definitivament, jo el vaig ajudar a exiliar-se i a venir aquí. Vaig ser jo doctor que vaig convidar aquest monstre a aquest país. Praga 1969 L'any passat, quan els soviètics van ocupar el país, vam estar molt preocupats per tu. Tenia alguns contactes que em van ajudar a escapar-me. Tal com pots veure, no em va passar res. I tu què? Doncs mira, després de fer moltes voltes he acabat guanyant-me la vida fent-te dentista. Caram, així que ets dentista. És clar, sempre has tingut un bon pols. Sí, però m'agradaria tenir la capacitat de prosperar que tens tu. Potser sí que he prosperat, no ho sé. Almenys vaig aconseguir mantenir la meva posició malgrat la invasió de la Unió Soviètica. La veritat és que m'ho vaig passar molt bé durant la primavera de Praga. Fins i tot vaig viatjar a l'oest. Te'n recordes quan de petit somiàvem que travessàvem la frontera? Ens imaginàvem què hi devia haver a l'altra banda. Ara tu ja ho saps, no? I tant que sí. I què hi ha? Res, ni a l'altra banda ni aquí. El nostre país ha triat l'opció equivocada, però això no vol dir que el que fan a l'altra banda estigui bé. Caram... Si he prosperat només és perquè hi ha una persona que ha sabut valorar les meves capacitats. Ah, sí? Des que el vaig conèixer, la meva carrera professional és el que menys m'importa, creu-me. És una persona impressionant. Una persona que em va il·luminar amb els seus coneixements a mi, que ja havia arribat a la trista conclusió que no hi ha res que valgui la pena a cap de les dues bandes. Una persona que serà capaç de crear una cosa nova. Carà, a és això tan nou que crearà aquest home que dius? Que què és? Doncs mira. Potser serà una cosa terrible. Vist en perspectiva, és evident que en Peter ja havia començat a canviar llavors. Doni'm la meva pistola. L'entengui, li torno la seva. No, Mila, no ho faci. No ho pot fer. No ho ha de fer, sent? No miri d'aturar-me. Estic decidit. El mataré. Pensi en la família que té ara. Pensi en ells. El que penso és que aquest home va matar les nostres famílies. Si jo no l'hagués convidat a venir a aquest país, totes aquelles persones no estarien mortes i el meu fill tampoc estaria mort. Vostè va declarar la policia que els assassinats d'aquell acusen els va cometre un noi que va operar vostè i a qui va salvar la vida i que és per això que l'ha de trobar i l'ha d'executar vostè, oi? Potser costa de creure, doctor Tenma, però jo el crec, sap i entenc molt bé el que vol fer. Vostè i jo som iguals. Ha arribat l'hora d'anar-me'n. Si deixo perdre aquesta oportunitat, potser no en tindré cap més. Milan, no escolti. Gràcies per mirar d'aturar-me. Si jo estigués al seu lloc, no ho hauria pogut fer. Ostres, nano, això està boníssim. L'ayakodon dels japonesos és per llepar-se'n els dits. Mm -hmm. Va tot bé, doctor Tenma? Em vol que l'ajudi a fer alguna cosa? No, de seguida li acabo de preparar el seu plat moïnt. Si sí que tarda en Milán. I jo que em pensava que estava a punt d'arribar. Potser sí. Lo jacodón. És millor menjar-se l'acabat de fer. El d'ell ja el prepararé quan arribi a casa. Segur? Doncs jo vaig a seure. A matí, al centre de convencions Lederheim, un home ha disparat diversos trets amb una pistola. Els guàrdies de seguretat han reaccionat amb rapidesa i l'han abatut. A part de l'agressor, no hi ha hagut víctimes. Però al centre de convencions hi ha hagut un moment de caos i confusió. Encara no s'ha revelat la identitat de l'agressó ni per quin motiu ha disparat. A continuació, els oferim unes imatges que han gravat els reporters de la nostra cadena al moment del tiroteig. Oh, tothom diu que és boníssim, ten-me. A veure si torna a viat en Milán i ho tasta. Aquí tenim les imatges del moment de l'atac. La de les roses vermelles, és ell. A ell no li has d'amagar res. Res de res. Episodio 63. Asesinatos inconexos.